Ennyi, Atyám, köszönjük Neked a Te kegyelmedet, és Uram, köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy ö, beszélhetünk róla, hogy ismerhetünk Téged, és van lehetőségünk arra, hogy, hogy még jobban megismerjük az élő Istent, és hogy ö, egyre közelebb kerüljünk hozzá. Köszönjük, Uram, Neked azt, hogy Te úgy szeretsz minket, ahogy vagyunk, de mégis ö, a Te szereteted és a Te kegyelmed az folyamatosan változtat minket, mert az változásra indítja, ami bűnös életünket. Uram, Te olyan jó vagy, és köszönjük Csak. azt, hogy Te, mi bárhogy teljesítünk, Te mindig hűséges vagy hozzánk. Hogy ö, a Te hűséged az nem a mi teljesítményünk alapján van, hanem egyszerűen Te így döntöttél, hogy Te hűséges leszel hozzánk. Uram, szeretnénk megismerni ö, ma este még jobban, a Te lényedet, a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, és kérlek, hogy szólj azokhoz az emberekhez, és akik nem tudtak, itt mai jönni Uram. A te lelked az ott van bennük, és, és ugyanazt el tudja mondani nekik, tudja nekik tanítani, amit majd most tanítasz itt ma este Uram. És kérlek, hogy egy szóljál, hogy bátorítsd őket, vigasztal őket, te látod Isten, hogy mivel vannak, mivel küzdködnek, és csak így adj nekik erőt a mindennapokhoz, Uram. És ha valaki még gondolkodik, hogy eljön, vagy úton van, akkor uram, hogy hozd el őket ide, tényleg, hogy hadd legyünk minél többen együtt, és hadd keresünk téged minél többen, uram, így együtt. Szóval köszönjük neked, hogy itt vagyunk, és kérünk, hogy gyógyítsd meg a Janit, és csak így építsd fel uram, ebből a vírusból, és vagy neki erőt, uram, és tedd teljesen egészséges, Istenem. Ámen. Nézegessétek ezt, miközben egy a tanítás, és akkor majd a végén elmondom, hogy mi is az igazából. de Elvileg mire végre a tanításnál tudnotok kéne, ha nem, akkor valamit rosszul magyaráztam. <gül> szóval... Könnyű kereszténynek lenni mai világ. Hát, Sose volt az. De nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De lehet, hogy csak nekünk tűnik úgy. De mint egyre nehezebb lenne. És. Nem hiszem, hogy ez csak nekünk tűnik így, hanem tényleg egy nehezebb lesz, és van. van bennem egy-két kérdés volt mostanában, hogy miért, miért ilyen nehéz? Tehát, hogyha Isten mindent megtehet, mindenható, ő szeret minket, ő teremtette az eget és a földet meg minket is, és mi az ő gyermekei vagyunk, és azt mondja, hogy szeret minket, akkor miért kell nekünk átvenni nehézséget? Hogy fér ebbe vele Isten szeretet? Néha nagyon nehéz dolgok is vannak, és ö, miért engedi meg például azt, hogy bűnözzünk, hogy elbukjunk még ugyanabban? Miért nem ad eléget ahhoz, hogy, ö, hogy mi tökéletesen tudjunk élni? És ö, egyáltalán miért nehéz? És ezek szerintem jó, ezek, szerintem ez mindenkit foglalkoztatna. Biztos föleteszi mindenki ezt a kérdést, hogy Például nekem azt mondták, mielőtt megtértem ezt mindig szoktam mondani, hogy ha megtérsz minden rendben lesz, csak aztán megtértem azt nem volt minden rendben. És sokáig azt gondoltam, hogy valami baj van velem, hogy valamit rosszul csinálok. Csak hát rá kellett hogy én nem vagyok egyedül ebben. És valóban, tehát a hit az egy harc. És a harc az nem, nem a kényelemről szól. De mégis Mégis miért harcolunk, tehát ö, érdekes dolog ez, mert ö, harcolni kell, pedig Jézus már győzött. Na, hogy hogy lehetséges ez? Miért kell nekünk harcolni? Szóval szeretnék beszélni a lelki immunrendszerről, hogyha szabad így fogalmazni. Ugye ez az egyik dolog. A másik az, hogy az érzelmek és a hit hogy az hogy fél, vagy hogy nem fél össze. A negyedik dolog az, hogy, hogy az egy kicsit személyes. Hát az, azt értem címnek, hogy bolond vagy, mert emberekben bízol. Ez igazából, így főleg nekem szól. Itt a odaértom, hogy kiben hiszünk és kiben bízunk. Itt igazából arra szeretnék kitérni. És a negyedik dolog az, hogy, hogy mi hogy, értesünk el. Miért van az, hogy, hogy elesünk? Pedig mi Istent követjük, és ö, szeretnénk tökéletesen élni, de mégsem sikerült. Miért van ez? Oké, okay. szóval kezdjük az immunrendszerről, hogyha már ezt adtam címnek. És nyugodt lapozzatok a Lukács Csehonge jó 22-32-höz. És itt főleg Péterről akarok majd beszélni ebbe az első pontba, itt a lelki immunrendszernél. Hogy uh, nagyon jó az ő élete, általában valahogy mindig, mikor idejövök Péterről beszélek, vagy csak nekem tűnik úgy. De Péter élet az egy jó példa Isten kegyelmére, hogy, hogy Isten egy, egy béna állótra építi az ő egyházat. És ez egy jó uh, példa nekünk, amiből, amiből, lehet, amiből mi sok mindent tudunk hasznosítani. Mert mert ha kicsit jobban végig gondoljuk, akkor, nem tudom, én sokszor áruló vagyok, Krisztus elárulója, és béna, és mégis ö, Isten tud használni, és ö, azt mondja, hogy ránk építi az ő egyházát. Ez az ígéret, ez nem gondolom, hogy csak Péternek szól, hanem mindannyiunknak, akik Krisztus tanítványai vagyunk, és elesettek, és árulók és bénák vagyunk. De ugye PCR életében történik majd egy változás és onnantól kezdődik igazából az ő pályája. Onnantól van az, hogy igazából már amit tesz, az nem róla szól, hanem az ő Mesteréről, Jézus Krisztusról. Szóval immunrendszer. Mitől fejlődik az immunrendszer az embernek? Hogy lesz erősebb az immunrendszer az embernek? Egyszerű. Szerintem ez nem gondoljatok valami bonyolult dologra. vitamina Mitől? vitamina Nem, Nem, nem erre gondoltam. A betegségét Hm? Amiket most köszönjük Még Igen, erre gondoltam, így van. Ugye, elkapunk különböző betegségeket, az immunrendszerünk ezt felismeri, és akkor e tud ellene dolgozni. Először le fog betegíteni. Hiszem, de utána már ö, fölismeri ezt, és tud rá reagálni. De először betegség. Először levertek, hogy minden bajunk lesz. De amikor legközelebb megkapod ezt a betegséget, akkor nem biztos, hogy le fogsz betegedni, mert egyszerűen belebetegedti, és ismered a betegség, ismeri az immunrendszert a betegségből való kiútat. Illetve azt, azt meg tudja előzni. És ö, ezt így sikra akarom egy kicsit kivetíteni. Ugye, hogy arról beszéltem az előbb, hogy miért van az, hogy elesünk, megbetegszünk lelkileg, megkeseredünk, elfáradunk, ö, megszomorodunk, bűnben vagyunk. Miért, miért van ez? És hogy mi ebben a jó? Mi le, hogy lehet ebből jót kihozni? Ugye a lelki betegség, akkor egyszerűsítsük le, ami a lelket megbetegíti, az a bűn. Ahogy, ugye az, ahogy a testünket, a, mit tudom én, a vagy a fertőzések, nem vagyok ennek annyira szakértője. És ahhoz, hogy a bűn ellen tudjunk harcolni, lehet, hogy néha meg kell izleljük a bűnnek a következményét, a betegség magát a betegséget, annak a hatását. És nem gondolom, hogy az Istentől van a bűn. Viszont a gyógyulás az igen, amikor az ember ebből fölépül. És ő az, aki megmutatja ebből a kiutat. És így lesz egyre erősebb ami mi lelkémol rendszerünk. Szóval Péter, ugye a... Lu ja, én nem lapoztam oda. Átél már a Lukács. Ja, van. találom át, talál. Lukács evangéliuma. 22.32. Simon, Simon, ima sátán kikért hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne a hited, azért, ha majd megtérsz, erősít atyát, fiait. Péter itt van Jézussal, már jó ideje. Ugye ő a Jézus a mesterő ő pedig a tanítvá. És azt mondja, hogy ha majd, tehát ha majd megtérsz, erősítj atyát, fiait. Pedig ott van vele, ott van a közvetlen közelébe, sok mindent lát. De mégis azt mondja, ha majd valami változás lesz a te életedben, ha majd valami más lesz a te életedben. Tehát valami hiányossága van Péternek. És itt majd erre, erre akarok így főleg kitérni. Szóval Péter, Péter itt még nincs kész. Szia, Isten azon. És aztán lapozunk a máté Kéliumához most egy kicsit abban leszünk, 16, 16. fejszett, 16-tól 19 versi. Anké. Hogy... Okay. És péter egy ilyen Hirtelen ember úgy tűnik, ilyen ö, igen, ilyen hirtelen kimondja, amit gondol, ö, ilyen indulatos ö, magabiztos. Itt. És azt mondja, ugye, Jézus megkérdezi az ő tanít sokan mondják Jézusra, kérdezi a tanítványokat, hogy az emberek kinek mondanak engem. És akkor mondják, hogy valaki keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, valamelyik, vagy valamelyik profétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondatok engem? Péter tehát ő egy ilyen nagy szárű ember. Ilyen, majd kiha én nem. Mert többen is ott vannak, ugye? Simon Péter egyből válaszol. Ugye nem őt kérdezte Jézus, hanem mindenkit. Péter egyből mondja a jó választ, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia, Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy. És én ezen a közsziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapu is sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz, a földön kötve lesz a mennyben is, és amit feladasz a földön oldva lesz a mennyben is. Kemény. Tehát ez nagyon durva. Az ö, nagyon. Ne? lehet, hogy egy kicsit ilyen szlengül beszélek, szóljatok rám. Ezek nagyon súlyos dolgok, amit mondnak ki. Nagyon. Nagyon nagy dolgok, amit mond neki Jézus, hogy, hogy, ki, hogy ki lesz ő. Tehát, hogy, hogy ráépítem, azt mondja, hogy ráépítem az egyházamat. És ugye ismerjük a történetet. Itt Péter azt mondja, hogy én tudom, hogy ki vagy. Én, a, én az eszemmel tudom, hogy ki vagy. És, és azt mondja, hogy én ismerlek téged. És azt mondja Jézus, hogy boldog vagy simon Jóna fia, mert nem test, nem test és vér fette fel ezt előted, hanem az én mennyei atyám. És uh, ugye itt ad neki egy új nevet, hogy Péter, és köszik le, Péter. És azt mondja, hogy én ezen, tehát rajtad fogom felépíteni ez egy házamat. Neked adom a mennyországnak kulcsait, és amit megkötsz, a földön kötve lesz a mennyben is, és amit feloldesz, a földön oldva lesz a mennyben is. Az ilyen egy ember, aki, aki hatással van a mennyre. Nála van a pokonnak és a mennyországnak a kulcsa. És mindezt úgy mondja neki Jézus, Jézus Isten, és ő ismeri a jövőt, és ezt úgy mondja neki, hogy tudja, hogy, hogy el fogja őt Ez mi a Ami Amire szeretnék rávilágítani itt, hogy gondolkodjunk azon, hogy itt Péternek milyen a teljesítmény. Tehát, hogy uh, Jézus tudja, hogy semmiféle teljesítménye nem lesz Péternek. Tehát ő felé. Ő nem, fogja, nem fog kiállni mellette, ő nem fogja, nem fog segíteni neki. Ő nem lesz hűséges hozzá. És ennek ellenére ekkora. És nem csak megígéri, hanem meg is fogja tenni. Tehát ez ugye, Jézus nem hazudik. És. Uh, Oké. Okay. Erről ennyit akartam magani. Akkor a, beszéljünk a fogadkozásáról, a a Máté 2635. Nem olyan, hogyha most még így nem értitek, majd megértitek a, hogyha, az egészet. Jó, az egészen végigérek. Máté 263335. Ja igen, ugye Jézus az olajfák hegyén, és akkor azt mondja a 33-ban, hogy ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki, bizony-bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszol, ha meg, ö, meg is kell halnom veled, akkor sem tagadnak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Ugye, amiről beszéltem, hogy Péter egy ilyen, ö, tudja, hogy mit kell mondani, indulatos ember, meg van győződve, van, hogy ö, igenis, és ö, ö, amit mond, az úgy lesz. Tudja, hogy mit kell csinálni, és ő azt fogja csinálni. De nagyon jól tudja, hogy mit kéne csinálni. De ugye látni fogjuk, hogy nem, nem lesz rá képes. És aztán Máté 26.38.40-ben olvashatjuk azt, hogy Jézus megkerülőket, hogy vírasszanak vele, mikor ott van a gecsemánikertben. És ö, hát alvatalálja őket, megy vissza. Tehát, hogy még ennyi kitartásuk sem volt, ugye, Péterrel egyetemben, mert ő is ott volt. És aztán megjelennek ugye a főpapszolgái, Máté 265153 53. És hát jönnek, hogy elfogják Jézust. Ugye Péter ott van Jézus mellett, ő, ő majd segít neki. És akkor azt olvassuk a 26.51-ben, hogy ugye el akarják vinni Jézust. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kardától vesznek el hogy azt gondolod, hogy nem kérhetem meg a Támat, hogy adjon mellém, most 12 sereg adjon, nál is több, többet. E, tudjuk a János Evangéliumából, hogy ez az egy valaki, ugye, aki kinyújtja hogy Kardyáuszko, az Péter. Péter az, aki lecsapja a főpap szolgájának a fülét. Erre képes Péter. Mondja, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg fogadkozik, és uh, amiről beszéltem, hogy ő, ő egy ilyen indulatos ember lehetett, és mikor ott van a helyzet, Jézus megmondta, hogy majd mi lesz, engem uh, keresztül fognak feszíteni, fognak fogni, de nem, ez nem úgy lesz, uram, én fogok neked segíteni, én itt vagyok, szükséged van rá, látom, és oda egyet. Ez az emberi indulat igazából. És, a, és mit mond neki Jézus? Hú, kösz, hogy segítesz. Nem azt mondja, hogy nincs szükségem erre. Nincs szükségem arra, amilyen te vagy. Nincs szükségem arra, amit te akarsz csinálni. Mert én tudom, hogy mi fog történni, nem örülök, megmondtam, és nekem ezen keresztül kell És te, a te indulataid, a te segítséged, az, az nem viszi előre az én munkámat. Ennek így kell lenni. Csak szerintem. Ez lehet, hogy egy jó üzenet mindannyiunknak, mert emberek vagyunk, és olyan vagyunk, mint Pétertélök, és így szelletünk segíteni Istennek, és vannak megoldásaink, de nem, nincs szüksége a mi megoldásainkra. És akkor ezek után ugye a Máté 26.69.75, az is itt van, olvashatunk arról, hogy Péter megtagadja Jézust. Az a Péter, aki fogadkozott, és mondta, hogy én tudom, tehát sokan mondják, hogy ez vagy meg az, hogy én tudom, hogy te ki vagy. Én tisztában vagyok vele, hogy te ki vagy. És mondja, hogy én soha, én a halálba is veled fogok menni. És itt azt mondja, hogy itt meg oda csap a főpaphoz, hogy főpap szolgának a filét lecsapja. Ugye, ja, és ugye ismerjük a történetet, hogy Jézus vissza. Tehát visszarakja a fülét, meggyógyítja az ellenségének a fülét. Jézus mindent, amit tesz, az az evangéliumról szól. Tehát ő az összes cselekedete arról szól. Ugye itt is alátámasztja azt, amit mond, hogy, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. És igazából ugye egy rossz dolog történik vele, de ő győz ebben a helyzetben is, hiszen legyőzi a rosszat jóval. Pedig hatalma lenne bármire. Mert azt mondja, hogy angyali seregeket hívhatnék, amennyit akarok. Tehát ö, nincs neki lehetetlen. De hogy ö, ő hajlandó volt. Szóval hihetetlen tényleg, hogy Jézus mit tett értünk. Szóval. Péter, a 69 es olvaszom, Péter az alatt kint ült az udvaron, ugye itt Jézust szembeköpik, ütik, verik, stb. már mindent rábizonyítottak, azt hiszik. És uh, Péter ez alatt kint ült az udvaron. oda, mert hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is, Galilai, Ga te is a galileai Jézussal voltál, <gül> bocsánat. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Nem olyan régen azt mondta, hogy úra, én tudom, hogy te ki vagy, és még a halálba is megyek veled." Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálólány, és ezt mondta az ott lévőnek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Itt már megerősíti. Nem ismerem azt az embert. Itt már azt mondja, hogy ember. Pedig előtte ugye mondta, hogy én tudom, hogy te, Isten fia vagy. Kis időn múlva... Az ott áldagállók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, hiszen aki, uh, hiszen a kiejtésed is állokodik róla, Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, Én nyom, és nyomban megszólaltok a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki. Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azért kiment onnan, és keserves uh, sírásra fakadt. Hát igen, Isten, Jézus megmondta neki előre, hogy milyen. És mondta, hogy nem, én nem vagyok ilyen. Én nem ilyen vagyok. Én, én olyan vagyok. <gül> És uh, itt megérti Péter, hogy de ő, ő ilyen. Ő, olyan, ő ilyen, amilyennek Jézus mondta. És tényleg nem tudott nem megváltozni. Szóval... Szerintem ez egy fontos dolog, hogy az ember eljusson a pontra. Először esküdözünk, mondjuk, hogy igen, Úr, követni foglak. Tém. Én, én elfelejtem, és el soha, hogy én megtértem. Ez mindennél drágább dolog nekem. És aztán mondjuk, hogy igen, én tudom, hogy te ki vagy. Igen, igen az én Istenem az élő Isten, nekem nincs mitől félnem, meghalok veled. És lehet, hogy eljutunk egy olyan pontra, hogy beláruljuk őt mert nehéz hídben járni. És, és minél mélyebben hisz az ember, minél komolyabban össz ez az egészet, annál nehezebb harcolni, annál nehezebb csatákba menj Tényleg, mint egy csatamező olyan ez a hitben járás. És minél nagyobb csatákat akarsz nyerni, minél erősebb belenséget szemben minél ö, nagyobb dolgokat szeretnél Istenért, minél közelebb akarsz kerülni, annál jobban felszerelt ellenségekkel, hogy szembenézzünk. Viszont nem vagyunk egyedül. És uh, akkor itt, itt, itt uh, ugye ez Péter. Péter áruló, hűtlen, uh, igazából ez a legjobb szó, hogy áruló. És uh, sajnos párhozomot kell vonjak, akár én is saját magammal. És, uh, Ilyen az ember, aki alárulja Istent. És ugye, <tose> mit csinál Jézus? Visszavonja az ígéretét, mert nem. ő megtartja. Ő csak azt akarta, hogy legyen vele tisztában, hogy ki ő, már mint Péter, és hogy ki ő, már mint Jézus. És itt kezdődik a, a buli, hogyha szabad így fogalmazom. Szóval, Péter megbizotása. János 21, 15-19. János 21. Igen. 15-19. Ugye Jézus feltámad, mert ő megmondta előre. És ez így is történt. És találkozik a tanítványokkal. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia. Jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt, igen Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányom. Másodszor is megszólal. Simon, Jónafia, szeretsz engem. Ő ismét így válaszolt, igen Uram. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én Harmadszor is ö, szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz engem. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én Bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezetet és más jövesz fel téged, és oda visz, ahol nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halálod dicsőíti meg majd Istent, miután ezt mondta így szólt hozzá. Kövess engem. Igen. Ö, feltesz. Egy egyszerű kérdés neki és ö, amire szerintem mindannyiunknak őszintén kell válaszolni, és ugye ez a háromszori, ez a, ö, hogy háromszor kérdezi meg, itt arra kíváncsi Jézus, hogy szeretsz engem az agapé szeretettel, az önfeláldozó szeretettel, azzal, hogy, hogy valóban odaadod az életedet értel. És milyen jó az, hogy ö, a végén itt ennek a fejezetnek azt mondja, elhangzik egy egyszerű utasítás, egy utasítás, igen, mondjuk így. De szeretetben. Nem azt mondja Péternek, hogy na, figyelj akkor, ezt is -e ezt változtatnod, hanem, ha és, és most már ezt nem teheted. Egyszerűen azt mondja neki, hogy kövess engem, és kész. És ez, ezt mondja nekünk is, Isten, hogy kövess engem. Nem azt mondja, hogy jó, várjál, akkor most kezdjük el a múltadat, hogy honnan jössz. Miket rontottál el? Meg most is nézzük, hogy mivel vagy. Tehát ez így nem mehet, most ezen és ezen változtatni kell. Nem. Ezek mi vagyunk. Meg a sátán csinálja ezt. Hogy vádol, meg fölhozza. Isten kegyelmes Isten. És ő csak annyit kért tőle, hogy kövess engem. Semmi más nem kér. Nem, nem tud többet kérni, mert tudja, hogy nem vagyunk rá képesek. Ez igazság. Ő ismer minket. De még mindig akarunk, mi teljesíteni. De arra, arra akarok majd kitérni igazából, hogy hogy nem a mi teljesítményünktől függ az, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mennyire ismerjük őt, hogy mennyire tudunk hozzá közel menni, mert mi nem tudunk teljesíteni jól. Ha ez így lenne, akkor nem lenne szükség Isten kegyelmére. Szóval, ugye aztán feltörögnek a dolgok, Péternek pünkösdi beszéde, három ember megtér. Ugye itt már az apostolok cselekedeteiből így kezdünk. Aztán Péter meggyógyítja a sántát, az apcsi a három hatban. Aztán a három 11-26 az arról beszél, hogy Péter bizonyságot tesz. De nem kispályás módon, tehát hogy úgy mindenki előtt. Rendesen. Az a Péter, aki aki még az ilyen szolgáló lány előtt is tagadta Jézust, most a nagy előtt mondja, hogy én tudom, hogy mi van, és mondja És határozottan. És, ö, és ö, nem. Hogy mondják ezt, hogy nem. Ö, nem fél, nem ezt akartam mondani. Tehát félelem nélkül csinálja a dolgokat. Az ellenkezőjét, amit előtte csinált. Előtte árult, Árulója volt Jézusnak, most meg ö, bizonságot tesz róla. Aztán utána pértett börtönbe vetik, ugye? A nagy tanács elé állítják. Ö, aztán megverik, itt a, az 5 541-be olvashatjuk, és ö, örül neki. <gül> aztán... Ö, Halottat támaszt fel az Apcsel 9.40-45-ben, hogy ugye feltámasztja a halálban. Aztán Péter Kornéliusz házában, mégis a pogányok is megtérnek az Apcsel 10-ben. Aztán Péter megmenekül a börtönből, Apcsel 12 egy megy megérte. Szóval, amire előtte nem volt képes, arra most az. Mert rájön arra, hogy ő nem tudja ezt viszonozni Istennek. És ezt fontos megértenünk, hogy mi nem vagyunk képesek azt visszaadni Istennek, amit ő nekünk ad, adott, ad és adni fog. Ezt el kell felejteni. Hogyha így akarunk keresztény életet élni, nagyon-nagyon hamar először csak nem fogunk fáradni, mert nem leszünk rá képesek, és bele is fogunk keseredni. Mert Isten nem ilyen. Ő nem azért ad, mert utána számunk ér, hanem egyszerűen azért ad, mert ő az, aki ad. Ő az, aki tud adni. Mi nem tudunk neki adni, mi csak elfogadni tudunk tőle. És uh, sajnos egy nagyon nagy akadály büszkeségünk ebben. Hogy Istennek megismerjük a kegyelmét, a szeretetét, a gondoskodását, nagyon nagy akadály az emberi büszkeségben. Uh, Oké, okay. az érzelmek és a hit. Ugye Isten igénye igaz. És uh, a félelem az egy nagyon uh, nagy akadály szerintem minden keresztény ember életében is sajnos. Félünk megtenni dolgokat, félünk belemenni helyzetekbe, félünk uh, Istenhez fordulni. És... Uh, a félelem az egy nagyon nagy akadály, igen, abban, hogy Isten tudjon nekünk segíteni, és Isten ö, megtapasztaljuk az ő szeretetét, az ő kegyelmét. Mert félünk tőle. Azt hiszük, hogy mikor mi rosszul teljesítünk, akkor ő így áll, hogy egy ilyen pofon rá a keze neki. És nagyon, azért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy, hogy mi nem tudunk, jól teljesíteni. Mi nem tudunk neki jól adni. Tehát mi önmagunkban nem vagyunk rá képesek. Ahogy Péter sem volt az. Szóval 1 János 4.18 azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemben jár, aki pedig fél nem lett teljes a szeretetben. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ugye itt nem emberi szeretetről beszél, mert, mert a félelem gyötrelemmel jár. Amiről beszéltem, hogy elszakít a félelem Istentől. Félünk több, el nem, félek, hogy én azt nem érdemlem meg. Még félek, hogy ez nem is igaz, hogy ő engem így, ahogy vagyok szeret. És ez egy gyötrelem igazánkul. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Igen. Tehát, hogyha ebben a félelemben megmaradunk, akkor nem ismertük meg Isten szeretetét és kegyelmét. Mert ha ismerjük az ő szeretetét és kegyelmét, akkor nem félünk oda menni hozzá. És újra elfogadni az ő megbocsátását, az ő kegyelmét. Nagyon fontos tudni, hogy Jézus, amit a kereszten tett, az nem csak akkor szólt. És ez nem csak egyszer lehet az ember életébe befogadni, és nem csak egy. Tehát ez nem egy ilyen alkalmi dolog. Tehát ebben élni kell. Ebben kell megmaradni. És ha nem sikerül megmaradni, akkor ehhez kell visszamenni. Szóval, beszéltem a félelemről, most akarok egy kicsit az indulatról, ugye, amit Péter csinál, hogy levágja a főpap a fülét. Nem segít. Nagyon nehéz türelmesnek lenni, imádkozni és várni Istenre. Ö, néha a helyzetekben nagyon bénem. Tehát úgy nézünk ki, hogy vesztesek vagyunk, mert nem csinálunk semmit. És látszólag a világ győz rajta. Mert ő indulatos, mert ő erősebbnek tűnik. És átlag az ő ereje sokkal nagyobb, mint a miénk. A nem nagyobb, de az, aki bennünk van, az legyőzte a világot. És ö, csak hogy az indulatok, azok ide vezetnek, hogy... Ö, például ott a az volt annak kellett történni, hogy Jézus elfogja. Hogy utána abból a rosszból egy jó következze. Ugye, hogy a világ összes bűnyét a saját vállára vette, és ezért van nekünk örök életünk, mert akkor a gecsemáni kertben Jézus megnyugodt, hogy őt elfogják. És megalázta magát, és ment velük, és hagyta, hogy köpjék, verjék. Ő hajlandó volt. És Péter ezt, ezt meg akarta akadályozni az indulatában. Mert ő csak azt látta, nem látta az egészet, hogy ebből mi fog történni, és hogy az egész világ így fog megmenekülni a haláltól, hogy ezen Jézusnak keresztül kell menni. És fontos, hogy lássuk az egészet. Fontos, hogy ismerjük a történetet, és higgyük el, hogy Tehát Jézus végig a útját, és utána feltámadt. Megmondott előre mindent, és az úgy is volt. És vannak ígéretek az életünkben, nem tudom, hogy talán több is. És sokszor nem úgy tűnik, mint arra felé mennénk, hogy ez teljesülni fog. De ha ismered Jézust, akkor hinnet kell neki. Hiszen azt mondta, hogy föltámad, és föltámad. És ő, ha valamit ígért neked, hogy ez úgy lesz, úgy lesz. Ő nem fogja visszavonni az ígéret. Péternek azt mondta, hogy át fogom építeni és ráépít. Nem vonja vissza az ő ígéreteit. És ö, viszont nehéz ezekben a helyzetekben, amikor nem úgy tűnik, hogy ö, nyerés ráunk, vagy hogy az ígéret mindjárt itt van, nem indulatosnak lenni. Viszont muszáj. Nek kell tanuljunk tényleg így ö, látni Jézust. Nem, nem tudok így jobban fogalmazni, hogy, hogy rá tudjunk figyelni, és ne a helyzetre. <kül> Jó példa, jobb is van biztos, de Saul és Dávid, jó történet, Saul üldözi Dávidot, ugye mielőtt már felkent a Sámuel, ugye Saul már egy kicsit elrontotta a dolgokat, ő volt Izrael első, tehát Dávid előtt a király, és Saul az azért üldözi Dávidot, mert az űjtség vezeti, az... az a, hát igen, az irítség vezeti, az első Sámba 18 ban egyébként, hogyha valaki oda akar lapozni, és üldözi őt, és el akarja őt pusztítani, ő az erőséget látja benne, pedig Isten felkentje. És az indulatai vezetik Saul. Ezért üldözi őt. Dávid viszont megkíméli Sahu lépetét. És ha az érzelmeire hallgatna, ugye biztos, ismeritek a történetet, Saul bemegy a parlamba és Dávid levág a köpenyéből egy darab, és utána neki, hogy figye ott voltam tőled egy lépésre sem. És megtettem volna, de nem tettem meg. És ha az érzelmei vezetik Dávidot, szerintem biztos, hogy megöli. Mert ha visszaemlékezett volna, hogy már hány éve üldezi, meg már miket csinálsz vele, meg ha nem vele azokkal, akik kapcsolatban voltak vele, akkor azt mondta volna, hát simán megérdemli. És ö, azt mondja, hogy ő nem emelhet kezet az úr kentjére. Ő tudja, hogy ő Izrael király lesz, és Isten adott neki egy ígéretet, de nagyon nem úgy tűnött a sok évig a dolog, hogy ő lesz Izrael királya, hiszen ő egy egyfolytában. Sőt volt a legutolsó, menekült. Az a lényeg, hogy Dávi sa volt az érzelmei vezeték, és veszt. Dávidot nem vezetik az érzelmei, és győz. És elnyeljük az ígéretet. Másik dolog az, hogy néha elfáradunk a hitben, mert táncosra veszünk, de bízunk. Zsoltán nagyon jól ír erről a 118-as Zsoltán 8-as verse, hogy Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. A példabeszédek 29-26 azt mondja, hogy sokan, irigge, sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig az Úr szolgáltat igazságot az embereknek. Ugye itt arról beszélünk, hogy főleg, hogy sokszor emberekbe bízunk, és megyünk, hogy majd ők megoldják a mi problémáinkat, mert vagy nagy ember, vagy okos ember, és ő majd tudja, hogy nekem mit kell csinálni de az Úr szolgáltat igazságot. Szóval a keserűség oka, hogy hitünk és bizalmunk, az az emberekbe van fektetve. És lehet, hogy nem is veszük észre, de előbb-utóbb igen. Én például nagyon érdekes volt, mikor megtértem, így betöltött Isten lelk, és hú, tényleg így nem tudom, hány a föld fölött jártam minden, és tudtam, hogy Isten szeret engem, és hogy csak benne remél, hogy Ő változtatta meg az életemet, és Ő hozta ezt a változást. És egy rövid idő és ugye jártam gyülekezetben és egy rövid idő után, már egy gyülekezettől fügtem. De nem vettem észre, és elkezdtem csalódni az emberekben. és azt mondtam, hát Isten, ilyen, olyan, nem, Isten jó, és Isten szeret. De hogyha emberekben bízunk, és ö, egy picit is, akkor ö, csalódni fogunk. És itt nem arról van szó, hogy ne bízza a testvéredben, meg, meg gyanakodjál rá, nem erről van szó. Hanem mikor segítségért futunk emberekhez, akkor nem biztos, hogy jó helyre futunk. És ha rájuk támaszkodunk, akkor is a csalódást, az előbb vagy utóbb. Nem tudom miért ide, hogy félünk az emberektől. Ja, igen, félünk az emberektől. Ill és fut Jezábel elől. egy király, 19 ill és fent van a kárna legyen, és ki megöli a báprófétákat, levágja őket. Mikor tudjátok a történetet, mikor Isten tüzzel válaszol a mennyből? És ugye hát megöli a báprófétákat, és Jezábel megüzeni neki, hogy te is meg fogsz halni. És elmenekül. Tehát fél. Pedig előtte ott van az őzvegyasszonynál, úgy kezdődik a sztori, hogy van neki egy edény, amiből nem fog ki a liszt. Akkor utána ugye, feltámad a fia. Akkor a hollók hoznak neki kaját. Akkor itt van ez a, hogy tűz az égből, aztán még a víz is eltűnik. És akkor megfenyegeti egy ember, aztán beporázik, aztán már sincs. Aztán fut. És akkor mi van Isten magára, hagyni mondja, hogy hát ennyi volt, nem, hanem van útközben ad neki lángost. Hát, hogy, csak nem tudom, én annyira azt látom, hogy nem. Nem a teljesítmény, az nem az emberek teljesítménye múlik. Az Isten és az ember kapcsolata. Nem, nem múlhat azon, mert akkor már az elején vége lenne. És itt fél tőle igazából. Akkor ott van a kettő királyok 6, 16, 17, Elizeus. És ezért szolgálja. Körülveszik őket. Biztos tudjátok a történetet. Tüzes, szekerek, minden. És akkor Elizeus szolgálja, meg mondja, hogy vége a történetnek. Elizeus viszont imádkozik Istenhez, tehez, hogy meg az én szolgálnak a szemét. Hogy lássa azt, amit én látok, a valóság. És aztán Isten ezt meg megadja az ő szolgájának, és látja, hogy körülöttük az ellenséget, viszont látja, hogy kétszer akkor a sereget mögöttük. És ez az, amit nekünk látni kell, hogy ne félelembe éljünk. hogy van ellenség, de nem elég tudni, hogy Isten legyőzte a világot és a mi ellenségünket, és mindent, ami benne van, hanem ezt, azt mondja, hogy bízatok mert én legyőztem. Hogy bízni is kell ebben. És ezt az ígéretet a magunkével, személyesen a magam évvel kell tegyen. Nem elég csak mondani, hanem ezt, ezt, ezt meg kell lenni, ezt el kell hinni. Ezt a magunk kell tenni. Szóval, nem, nincs sokunk emberektől félni. És tényleg, hogy a, hogy a, a teljes szeretet, az kívzi a félelmet. És aztán még egy példa, hogy emberekből bízunk, az I. Mózes 40. 14, itt József történetét ö, ö, ismeri szerintem mindenki. És ugye fogságban van Potifán felesége, ami ja, az ilyen kóholt várddal, hogy akart oda -e feküdni, és akkor ugye elhiszi Potifán. Mindegy, börtönben van szegény, de hát ott szolgál minden. És ö, Isten embere József. Ugye? De hogy kezdődik a történet? Testvéreibbe dobják a kultba, meg eladják. Nem, nem úgy tűnik, mintha mekkora nagy király lenne az ő élete. Mindenki Isten embere akarna lenni, hogy József életét nézi. Nem hiszen senki se akarna. Na mindegyben van a börtönben, és akkor lekerül ugye, a főpoánok és a sütőmester, megfejti az ő álmokat. És azt mondja, a, a pohárnoknak, hogyha te meg fogsz halni. Nem, bocsánat a sütőmesternek, és a pohárnoknak mondja, hogy téged meg visszaemel majd a káró a, a, a pozíciódba, és mondja, hogy de, ne felejtkezz el róla. <coughs> és akkor még két évig ott van. Két évig. Nem, nem érdemes emberekbe bízni. Ők nem tudnak segíteni. De miért van az, hogy mégis elesünk ebben? És nagyon érdekes, hogy így Isten szólt hozzám, nem, valami, ezen gondolkodtam, mert valamiért, nem tudom, mi történt velem akkor, de hogy kérdezettem, hogy miért esünk el. És így, csak így Isten azt mondta, hogy, hogy meg tudjuk fölállni. És tényleg ez milyen jó dolog. És a Zsoltárok 24 azt mondja, hogy az Úr irányítja azoknak az embereknek létét, akiknek az útja tetszik neki. A 24 pedig, ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. És nagyon érdekes volt, mert így ezen gondolkodtam, hogy miért kell ilyen nehézségeken átmenni, miért van az, hogy elesünk, pedig keressük Istenet. És így bevillant az, hogy láttátok itt a kis fiamat, ő másfél éves már. És ő egyszerre tanulni járni, és esni. Tehát ez együtt jár. És az egy jó dolog igazából. Mert a, sőt, én azt mondom, hogy szerintem előbb tanult esni, és utána kezdett járni most, hogy így végig gondolom. És nincs ez másképp a mi lelki életünkbe sem. És nem... Tehát az, hogy elesünk, az egy dolog. Csak az a helyzet, hogy ö, mi föl is fogunk állni, és megyünk tovább. És minél többször elesük az ember, annál könnyebben föl fog állni. Péter is nagyon-nagyon nagyokat esett, óriásikat, tényleg váruló. És ö, neki meg kellett tanulni felállni. És minél mélyebből mászik fel az ember, legközelebb annál könnyebb tényleg ö, feljönni, és annál jobban ö, megismeri Isten kegyelmét, annál mélyebben megismeri. Na, igazából akkor éltetek minden. Bocsán, mert ezért szólva meg a megadat, hogy időt gondoltam. csak ne próbálom jól ö, okay. Ugye van egy életút, de itt most nem is az egész életünkre gondoltam, amikor ezt rajzoltam, hanem egy... Az életünknek az útja, de itt nem a mennyországban, meg a pokol, hanem az a hely, ahova Isten akar minket vinni, az egy elégedett állapotba, áldásba, vagy békességbe. És egy ilyen, ilyen út vezet Itt van egy szakadék körbe az út mellett, itt vagyok én, és itt van Isten. Isten fent van, ugye, és itt megy itt élünk meg igazából itt az út kezdetén. Ezt a távolságot, ezt mi nem tudjuk megtenni. Tehát ő az, aki megteszi. Már az első lépést is ő az, aki És akkor Isten előttünk, mi megkövetjük őt. Jó esetben. És vannak akadályok, öröm, megpróbáltatás, kényelem, fáradtság, büszkeség. És erre az útra azt értem, hogy az Isten terem a Vannak ilyen periódusok, és ő visz minket ilyen rövös utakon. De mindig az a célja, hogy elvigyen minket erre a helyre, hogy elégedettség van, és áldáson is végesség van. Rövid, és itt van a sátánnak a perifériája, hogy szabad így nevezni, és hogy csináljunk is rövidítéseket. És mondjuk itt vagyunk, hogy megyünk, megyünk, és van egy megkópálás a mi életünkben. Ez az út Isten terve. Egy kicsit. Ilyen kacskaringosan, kicsit hosszan, és a sátán megjelenik, és mondja, hogy uh, figyelj, el tudod te előbbis előbb is, nem kell neked itt ezen végigmenni a fáradtságon, nem kell neked foglalkozni a büszkeséggel, te ezt uh, el tudod ilyen gyövőleg úton. És akkor itt elindulunk igazából, hogy mi ezt elérjük, csak azt nem mondja el, hogy az ő útja az soha. Nem fog minket elvezetni az elégedettséghez, az áldáshoz és a véggességhez. És egy ilyen szakadékban. És itt vagyok, ugye, itt vagyunk, és segítségért kiáltunk. Fönt van az út, ahol lennünk én de mi vagyunk, mert le akartuk rövidíteni ezt az útet. Ugyanígy, hogyha fáradtak vagyunk. Elegem volna nekem ebből a keresztény életből, én ezt megszerünk rá, és mondja, az, na, persze meg tudod csinálni az a... Akkor ugyanígy a büszkeségnél megyünk az úton, és észreveszünk, hogy kik vagyunk mi, és hogy milyenek vagyunk, és hogy változunk kéne, és van egy döntésünk, hogy hajlandóak vagyunk-e azt hagyni, hogy Isten megváltoztassa, a mi szívünket, vagy azt mondjuk megkeményítjük, és ott vagyunk, hogy tudod, mikor jó vagyok, így, ahogy vagyok, vagy én ezt elérem magamnak. És ugye leesünk Hát ezen az úton sajnos sokszor megyünk, és sokszor elesüljünk, és leesünk, és ugye segítségek kiáltunk, és Istennek van egy kötél a kezébe, és mindig visszatud húzni erre az útra. És ez a kötél az a kegyelemnek a kötele. És sokan sajnos itt vannak lent, mert azt mondják, hogy elszúrtam, nagyon elmondottam, ezt mondjuk, kötél nem is érve hozzám, ez ugye elszakad, hogyha rajta fölmenni, pedig az a kegyelem, ez, ez mindig, uh, mindig elég erős ahhoz, hogy vissza az Isten útjára. És uh, muszáj végigmenni ezen, ezen az úton, a Isten terve, hogy elérjünk el a helyet. Nem lehet a rövidíten, pedig könnyű lenne. De a rövid út az soha nem fogod elvezni. De ez egy kellő tonész. Az elégedettség az állás és a békesség felé, a teljes élet felé, de a kerülő út oda fog vezetni. A rövid utat viszont nem. És ezt az utat így súlyos. Ha itt esel, akkor is kell járni. Szóval, ennyi nem tudom, hogy érthető volt. Ja. Látható is volt. Meg is lehet, hogy csináljuk úgy, hogy lesz úrvacsora jó. És uh, majd így, így, így, így, nem tudom, hogy mondják, ezt így uh, irányítom, vagy vezetem, nem tudom. Úgyhogy uh, nyugodtan vegyetek magatoknak csorát, aki akar, aki szeretne. <kül> És igazából csak így Tényleg, ami van a szívedben, nyugodtan mondd el Istennek. Fogok imádkozni majd a végén, és így vezetni az úrvacsorát. De ha közben van valami, ami a szívedben van, azt nyugodtan mondd el. Vagy nem tudom, csak Istennek mondd el, hogy jó, akár a tanítással kapcsolatban, vagy teljesen mással kapcsolatban. Csak dicsérjük őt tényleg, mert méltó a dicséretre. És ö, nagyon tényleg hálásnak kell legyünk, hogy nem rajtunk múlik az ő szeretete és az ő kegyelme, mert ö, ha rajtunk múlna, akkor az nem, nem lenne, nem járna nekünk. Ennyi Atyán köszönjük neked az életünket és azt hogy, hogy nem rajtunk múlik tényleg, és csak hálát adunk neked azért Uram, hogy ismerhetünk téged. Hiszen amikor megtértünk, akkor sem mi voltunk a favoritok. És most sem azok vagyunk. És nem is leszünk. És köszönjük, hogy nem is kell. Hiszen nem erről szól. Te nem azért szeretsz minket, mert mi jók vagyunk. Te egyszerűen azért, mert na, erre, erre választották ki minket. És te azt akarod, hogy veled legyünk. Hogy veled vacsorázzunk. Hogy ott legyünk a mennyegzőn. Uram, köszönjük neked azt, hogy te kiválasztottál, minket. Köszönjük, hogy megkönyörültél rajtunk. Köszönjük, hogy elfogadhattuk, Uram, a te kegyelmedet, az is tőled van. Mi nem voltunk rá képesek. És Uram, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor elszakadunk a te kegyelmettől. És mi akarjuk csinálni, és mi akarunk teljesíteni. És nem veszik észre, hogy meg mindig te uralkodsz, és mindig te fogsz uralkodni. És meg mindig szükségünk van rád. De Uram, most megvalljuk neked, hogy szükségünk van rád, és bénák vagyunk, meg leesünk, meg szeretjük lerövidíteni az utat, Uram, ami a te ígéreteidhez, ígéreteidhez vezet, de Uram, köszönjük, hogy a te kegyelmed az mindig elég ahhoz, hogy, hogy visszahoz minket arra az útra, amin jelenünk kell. Uram, csak szeretnénk megerősíteni a te kegyelmedben, mert, mert szükségünk van rád. A Te kegyelmed az, ami megtart minket, nem az, hogy mi vagyunk, az, az minket nem mennek. Csak a Te kegyelmed, Uram. Köszönjük Neked a kegyelmedet. Ámen.